Від чогось відбахнувся, намацав ногою драбину і швидко почав спускатися з горища. Господи, невже це може бути? Невже отак можуть зійти ці роки? І невже він мусить під корінь підтинати чийсь рід? Невже він і тепер мусить стати підпомогачем смерті? І чого йому було приходити до цієї навіженої мантачниці? Краще б Телембасився до лавріна і його мертвого золота. А може він нікому не скаже, що побачив отут? Отак і зробить, якщо ніхто не присочив його в василини. Вирішивши це, Магазаник на якусь хвильку відчув полегшення, витер під з чола і скрадливо вийшов з оселі, бо дай би ніколи не знав її. У сусідній хаті просвічується вогник не почув хтось їхні розмови на горищі. Прислухаючись, підійшов до плота, над яким ремствувало темне листя вишняку. Наче нікого нема. Ще постоявши біля плота, повернув до воріт і як стій зупинився. За ворітьми, насупроти нього з гвинтівкою в руках стояв якийсь чоловік. «Хто це?» – скрикнув сахаючись у бік. Чоловік рухнувся, засміявся. Не пізнали, пане староста, це я, Терешко. Стою собі коло воріт, а прислухаюся до хати, до якої маю підозру. Що там у Василини на горищі робиться? Знову свергла страху, проткнули магазаника, а мозок заборсився, не наче в пастці. От так і приходить невідворотнє. Не ти когось, то хтось тебе. Стискаючись от безвиході і холоду, сказав чужим голосом «У Василини на горищі лежить ваша здобич. Терешко стріпинувся партизан? «Це вже самі дізнавайтесь». «То я зараз». Поліцей наче ошпарений крутнувся і побіг за підбічниками. І вже звернувши на другу вулицю, магазаник тоскно подумав. А чого було не сказати, що то приймак Василини і піти з тарешком пиячити, щоб залити йому мізки. Та вже було пізно. Торги із совістю закінчено. Страх починав їх, страх і закінчив. «Яка це пекельна сила!» «Господи, якби можна було заново почати життя!» У тиші магазинник чув, як гупав чобітьми тирешко, а перед собою бачив очі пораненого і завіяні човни на подвір'ї старого човняра. І отой човник на хутірському ставку – де завжди перечищається вода. Та не завжди перечищається наша душа. Ох, не завжди. Коли на осінь повернуло, той ранок немов дитя не поспішає вивинутись із пелюшок туману. Стоїть Лаврін Гримич біля розпадистої яблуні що нависає над криницею і тином, вдивляється журним поглядом в оту жовту латку неба, за якою чаїться печать сонця, і гадки немає, що до хати треба принести води. Ще на витяг лавріна веснянками гуляє літо, а в чуб уже забрела осінь. Як почали чужинці полювати за їхніми синами, той присипала приморось голову чоловіка. Он з Яринкою, бо зна що скоїлось. Стала в місті за шинклас і не журиться цим. Хто б міг сподіватись на таке неподобство? А оприч цього, що й лаврін почав був і з чимсь критися жінки, Вкрадеться у досві розкопувати могилу, а їжу пакує повністеньку торбу. «Це ж для кого, чоловіче?» Нарешті почала присікуватися Лена. «Для себе». Неохоче пробурмотить лаврін, а вичі його відразу підкисне. Мовляв, знайшла, про що говорити. «Щось ти ніколи стільки не їв!» «Війна широкий має рот».